Langileak langabezian elduden hilabetetik goiti, Silvian Halo deputatuak sustengatzen ditu, aterabideak badita izkela uste du, baina borondate gutxi ikusten du osagarriko arduradunetana. Mendiko Sindikat, Oiantzain, Turisma Arduradun, Iztari, denek aho batez onartu eta izen dute Natura 2000 dokumentua zerten engaiatzen diren, zehaztuko dauku, Jojo Goienetx, Garaziko Sindikateko Presidentaka. Laborantxa egikoia egongaiten erne egongaiten etxalde Le Maunekin eginen da, Konfederazion Paisan Sindikataren Kongresua izpuran biar eta etzi, irue honbat laborari etortzekoak dira Frantzia Gusiteik Kongresurren Funtza aurkestuko dauko, Mikael Iribarenak. Arroaren berriz urekin, Charlotte Plenik. Ba, eta egun ere, arro edera ukanen dugu, eta bost gradora ino egokoda eta termometroa, Oda hitipi batzuk izan kire, egun goazki, edeka izan enda. <tipi> Eta lehenik bi presuna minartuak atzua atxaldea estapenian usta izan, landagoieneko bidean gertatu den bideko istripuan, auto bat uzkalida, lau baziren barnian, gizon bat eta emazte bat kolpatuak izan dira, suhiltzeilek baiunako ospitalera teremandituzte. Atxaldeko biontan berriz, baiunako grenezubian, kamion batek karreatzen zuen zura uzkali du kolpaturik ez, baina nautuen zirkulazioa askarki trabatua izan da. Ortsaizeko etxe bestia lehengo xero eta etxearen aferaren hausi deliberoa ekain ondarrerat gibelatua Garbi Elkartearenada ontasunak badu berritzearen beharra eta ahalik ezortarako Elkarteko eri iduritu zitzaien apespikutik jiten altzela aterabidea unek berea dostasunguzi eman lau milako bat eururen obrak egiteko bainan etxearen jabetza hartzekotan Garbi Elkarteko kide den grazie etxe berrezadoz hausitarat joan zen hau maktsu ostapenian iragantzen, juiek deliberoa atzutekin arazi behar zuten, mainan azkinean egamizala, elduden ekainaren ogoi eta behatzean emanen dute. Ondartza abazterretako statu jate txek ez tabada sortzen, beriziki ekaitz ega egin egindituzten makurren ondotik, getarian bia baziren eta tempestadekin arguntan deatu ziren, berriz arañatu dituzte eta hasteunda arguntan ideki iduriz baimenik gabe eta afeda prokuradulearen eskuda. Elgirretaratzea egin dute atzugoizian, itxasuko lani barteitzeko langilek, joan den hastian jakintzuten lan gemesian izanen zirela maia zeren lehenetik, baina aterabide bat galegiten dute arteitzaren zat. Silvian Halo, diputatuaren sustengoa dute, eta honek aterabidea proiektuaren ber egokitze batian ikusten du, baina borondate falta sendiru osagarri saileko arduladunen gani kintzargeta. Alzheimerra dutenentzat zentro bat edo elbarritua undien zentro berezitua, aterabideak izan ditzakela itsasuko lani barta etxak, iduritzen zaio Silvianalo diputatuari. Langilei, txosten bat aurkezteko galdegin dietek nam, Frantzia Mailako osasunkutsako arduradunek, baina diputatuaren erranetan arduradunei dagokie horren egitea, eta ez langileei. borondate falta salatzen du osasun arloko nandik. Silvian Halo. Niko politik, niko RS, l'UJKam dépendant effectivement étant un satellite de la RS. Je pense qu'il y a des possibilités de faire en sorte de faire des appels à projets d'autant la là je répète euh, ce qu'on m'a langileek mobilizaturik segitzen dute ondoan muntatu duten oialetxan izenpedurak bilduz 3000eko bat izenpedura badituzte orain arte baina moralki gero eta zailagoa dela aitortu digu Sandrine Perron CGTko langileen ordezkariak donc ça fait un long qu combataille que on se mobilise mais c'est que à moment ça devient quand même assez dur psychologiquement voilà, pas savoir ce qu'on va devenir ce serait a besoin de savoir euh, ...autant sur le plan personel que professionnel... Euh, ...por avancer derriar. Eta elgarretaratze denboran... ...bizita berezi bat ere ukan dute... ...laniben hartatua izan den emazte... ...sar bat egon baita ailekin... ...bere elkartasuna adierazteko. Maite eta Amelie. Eben, eh moi, jo vien euh, sover un kuen de vi... ...qui e trez important pour le kuen... ...por euh, les personages du kuen. On se refait una sante... ...he, amatxi? Ah, oui, se rebeu trez bien ishi. Ostira luntan, bilkura bat izanen dalekuko autetxi, itxasutakan boko auzapez, Silvian alo eta AEGES eskualdeko osasun agentziaren artean. Eta pilaren ogoita zazpian finkatua da ondoko bilkura, akta etxeko zuzendalitzak langilekin eginen duena, langabiziaren kudeak eta ipatzeko. Angeluko dasuko langileek enpresako sartzea trabatuko dute berri zere egon Goizeko seiontaik amara karte horregonen dira, mementuan iragaitena lidira orteko negoziak eta kilabete sarietaz, nangusiek proposatzen dutena, sindikatek eska sartxe maiten dute, orteako protestak egiten dituzte. Egazkin manatze frango badutela eta langileria kere bere irabazi partea mereziduela estimatzen dute. Eta Tarnoseko Turbomekan, langileria parte bat langabezia teknikoan, joan den larun batian ariak xeatu zituen lantegiko teilatuak eta ura sartu zen, empresakoin bat eta ordena gailu fundituak izan ziren, horren gatik atelier batzu dira baliatu eta horien kompontzeko demoran, langilen parte bat langabezian ezagir dute. Comicial de Girate dichiarazione date dei tutitusteo scalpro politicoena e unta ogoitasa spif familia Guardia similak ditu deitu, diru zuritze dozier batian leku kobezala declara dezaten. Familiuek pensazen dute, jaden orta gilean abokatuen kontra izan polizia operazionearen ondotik, eldu direla deialdi hauek eta estirela komisial degirat joanen dute. Guardia similaren deialdiak izanki estira behartuak declaratzera joaiterat, epaile batek deituko balitu ordien beharko lukete, atzotik apilaren goita behartzi arte ziren deituak familiak miglioria ke Garaziko mendietako Natura bimiliko, Bimilako uh, dokob edo orientazuniak finka atzen dituan dokumentua onartu dute Donianek Garaziko erriko etxian bi urtez gogo eta mamitsua eraman duten mendiko aktore desberdinek Garaziko mendietako emeetzi mila hektara estaltzen ditu Natura Bimila guneak hartzaingoan eta oianzaingoan oinarritu zazpiel buru nagusi finka ditu dokob dokumentuak Garaziko sindikata eta mendiko errietako horrezkariek oianzaim turismako arduradon ihistari eta bestek ahobate zonartu dute dokumentua oar batzu eginez bilkuraren bilduma egindauku Ugaraziko Sindikateko Presidenta den Jojo Goienetxek Gauk ez da gauk konfeni apaintzeike baina gauk zen bi urte duntan ere maiten duen lan maten, edo, maten itia, les objectif, hoitan, gira, eta pundu importan maten itea helburuak, lez objektif horietan ardor jarregira eta Hor miakuluik biztanda ez dela, eh? Baina, pundu, gutitan mada gutitan, elgarrekin adosez aitea, zerbait da. Eta, gero, adostasun hori bildunduan, hain zainagira pentsaketa, zer egiten aldun. Eusen, bada, Europak edo gohoniak eman launtzatzi bi batzu bat ira diruz, salbo hegori, galditen dute, guk indar bat, guk batzuk eta bestek indar bat egitea mm -hmm. sentzu hartarat, baina indargoaz du de baldetan iten al, behar du guk ere bizi, Eta konkretuki horik uh, akzion edo ze egitate egiten handen. Bistandena sos eta diruak uh, ez zire lagundiak. Eta jolako EMAO itan kontratia duzu urte bat entzat. Eta urte guziz berritzen da, bost urtez. Eta Natura Bimila informazioni bilkura izanenda ere eh, gaur gara txean itxasuko elkartene txean, altseko sorziomtan, laborantza inguramen eta klima neurrietaz, Natura Bimila gunean lugere edo xaroak dituzten erri hauetako laborari guzieri edikia da gaurko bilkura, itxasu, espeleta, ainoa, bidagai luuso eta zuraide, gaur sorziomtan itxasuko elkartene txean. Laborantza errikoia, egon gaiten erne, egon gaiten etxaldea, hoekin egen da Konfedera pezan Laborari Senikataren kongresua Biarreta etzi hizburan bieguez Frantzia gusitik bizpairu ehun laborari igurikatuak eta Stepha Lefol, laborantsa ministroa ere eturiko da oste egunian. egiten den kongresua eskolegian erzibitziak zer garantzia duen galdatu digu Mike Liri barreren Konfederazion pezan helbe Senikataren kideari. Uste eut, importanta dela, hauktengo ok Konfederazioan peizaren Kongresu hori eskualerian izaitia, ez hori iseku lan Gure lur ere, mere baitu bestek uh, ikus dezaten uh, nolako borrokak eramaiten dien hemen eta nolako aterabideak uh, aurkitzen dien. Uste eut, konfederazioan peizadentza, temen bada e, gauza interesgarri frango, e, bereziki azken urte autan laborantza gambarain inguruko bogoka horri zan baitira. Baina, ortaik parte ere, aspalditik hemen elkarte asko izan da laborantza munduan. Aspaldikoak dia agapitzen inguruko elkarteak ere, eta hauk aspalditik konfederazioan ni lutuak izan dira, hala edo hola. Beraz, hauen guzien eta bertze hemengo erabiltzen diren borroken gatik, da hemen izan dadin kongresuago. Laborantxaz, do laborantxak, bisitzen eta bisiko dituen, cambiamena undien, memento untan, sindikateren orientabideak, finka dira, beraz, biaketa, etzi, ispuran. E, mintzaldi bat gau garatxian finali aferaz finali afera euskalegian atxaldeko seiontan, Bayonako Euskal Museoan milabeatziun eta berroita amairuan finali aferak izan bereko bi aur judu, baina katolikoek bataiatu eta gorde izana gatik estabada frango sortu zituenak, Frantzia bi parte egin zuen estabada unek, ipar euskalegia bete onkitua anonkitua izan zen zei askiago Bayona, hana urrak aurkituko baitzitusten eta bederatzi apes presondegian sartuko. Afera unen kondak eta egindu liburu batian Jean-Claude Larrondek eta Mintzaldi bat proposatzen du hortaz garrora txentxe jontan erramezala Euskal Museoan Bordale ondotik Doni Bane Garaziko erriko etxean, Michele Iturria, marrezkia diari, ongi eturria egina izan zaio famatua izan da, zidu egunkarian bere marrezkiak egunero ikusten albait ziren eta oraindik indik e, ikusten dira, baina ere rugbi munduko komikiak atera zitu lakotz, eguneroko aktualitateko gai bat hartu eta arkatzaikin bere ikuspundu edi tokia usten zuen. Eskoaleriko bizia eta kontekstu aipatzen zuen batzuetan, horregatik bai musioak bere obrean parte bat hartzea erabakidu Rafael Zulaika zuzendariareken autuoktaz mintzatu gira. Guk hartu duguna, ez bordelen eh, erakusten zen paleta zabala eta kolorea nitz duna eh, denetarik lantzen baita hemen, baizik eta guk, Euskal mus, erakustukea izanik, Euskal egoerari eh, numat so eta azaldu egiten dituen marrazkiak ditugu. Gure egungo historia, gure garaikidea den e, bait, ondarea, historia, kultura eta bar, zaila baitzaigu islatzea. Iturriak ematen digu bere marrazkien bitartez, izuarrezkoa itzakia horretalako. Bada benetako, kasik akulu bat esango nuke, e, guk garaikidea sunaz, e, arduratzeko eta horren errakusteko. Eta gainera esango nuke, marrazkia nunbait irrigarria, e, badu, irudia badu, Uh, irrigarria izatearena, baina sendoa da benetan. Eta gero, arte mailan ere fina da, fina da, bizikiongi egina. Eh? Artara denetarik du, gu hortaz gozatzeko. Eta bardatik hasita, han zabaldu baigin nuen jada museoan erakusketa, konturatu nintzen, uh, lehenagotik etorri etzen jendea, baginuela interesatua. Artara bizikiongi eta pozgarri guretzako. Araa Iturgiaren hamagazkiak ikusgai Baionako Euskal Muzioan ekainaren hamalago arte, eta Doniimare gariko prizondez zebek eta egiko etxean ekainaren hogeita hamaga arte, bururatzeko futbol emaitza bat barhar da ligaren kondu. Donosteko irrealak galdudu el txeko zelaian zero eta bat xuri ordinak amabigaren dira xailkapeniana. Goizberri xaiuarekin txegitzeko tenoria eta orai uh, behako bat nazioarteko aktualitateari eta azken ean soxion ditazke sisiliako uretan bizia galdudutenaka. Hori da, nazio batutako ardura dunek eke mandute zen bakia, bizi diren, ogoita zazpi, pertsone eta, pertsonean adirazpenen ondotik, hartatzen ari dira mementuan Katanean, Italian eta mementuntan laueuntla berruita mar, etorkin salbatzen dira mediterraneo itsasoan bigunetan. Anartian, Europakoa gintariak, ne eurriak hartu dituzte. Jatorri izko egosumoipresioa ez ari, Libya eta bere ondoko ibereziki, e e, imigrazio kontroladezaten eta ondotik. Ere unziak haututsi eta jendeak kontrolatu jakiteko nok kalduen ergusxatu Estatua ukan, neugi hauek besteak beste ostegununtan eztabaidatuak zeen dira, Europak Basunean batasuneko ezizko biltzargian. Eta zapargailu bat gaguntan espainiak libian duen enbadan. Eta bai hori e, gauuntan iraganda Estatu Islamikoak Espainiako embasadan e, leher gailu bat zartara zidu Eta berak beregain hartu du ez du izan e, zauriturik eta ilik Berak beregain hartu du ekintza Twitter konduaren bidez Aldiz e, hil bat izan da, bai Katalunian, amairu urteko hor batek erakasle bat hilbaitu. Bai, kanita edo balesta batekin, hasteko e, es gelan sahtu eta segitan zauritu, erakasle bat zauritutu balestarekin, ondotik estaiara igo, eta beste erakasle bat hildu goaikoan ganitarekin, norbait hil behar zuela gaiten zion boza bat entzuten zuela du ospital psikiatriko batetara eramana izan da gazte hori.